Пан Твардовський давно шаландався з волинськими шляхами. В кишенях у нього гуляв вітер, але то не завдавало турбот панові. Мав би кебету в голові і завжди вмів це доказати. Він виїхав від Ходачківського задоволений. У кишені побрязкувало кілька талярів, і Твардовський усміхнувся куточком рота. Позаду теліпався на охлялій майже сліпій клячий слуга, і Твардовський задоволено подумав, що вони можуть пропити свої таляри у зягелі. Його кінь був теж абиякий, хоч ронди і мали срібне цяткування, але вже сколупалися і поламалися. І пан Твардовський оце тепер, задоволено їдучи по дорозі, подумав і про нові ронди, і про коня. Одежа в нього також не раз латалася, але дружина робила це вправно. Пан Твардовський міг носити Голову гордо. Він іще вб'ється колодочки і покаже цьому нікчемному панству, яка сила таїться в його мізерному тілі. Поки що мусив волочитися зі слугою дорогами, той приріз до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Мав виживляти і його. Вони об'їжджали свій звичний шлях від пана до пана, де твардовсько все-таки гощено, хай і без пошанівку. Зате... Привозив часом гостинці і своїй жінці, що влаштувалася в панів Грунських господиною і могла прогодувати і десять таких, як її чоловік. Але пан Твардовський мав свій гонор. Він не здолів би витримати підніжкового становище, і ладен був міряти курні шляхи, доки носить його старий кінь. Коняч справді треба було міняти, не так його, як оту служкову сліпу і обідрану шкапу, за якою супроти них найбільше скалять зуби. Зараз Твардовський їхав до пана Долинського. Вони втуплять у те змагання, думав Твардовський, а він погріє руки. Річ віри гідна, не треба лише втягати в те можновладних. Був задоволений із своєї вдачі. Його дрібне лице спогодніло, і це, а чи його задума, приспала його бачність. Біля вуха раптом просвистіла стріла, і пан Твардовський перелякано спинив коня. Друга стріла зачепила його за рукав, Притьма скотивсь у дорожній Порох. Його слуга зробив те саме, і його миттю обскочили в усаті обличчя. «О, пане Твардовський!» – зареготав провідник Розбишак. «А я гадав, натрапили на великого пана!» «Любите, пане Ясинське, жартувати?» – обурено сказав Твардовський, все ще не вставючи з куряви. Ставай, пане, реготав Ясинський, будь певний, такому вельможцеві не вчинемо лиха. Ще пак криво всміхнувся Твардовський, встаючи й обтрушуючися. Зрештою, я й їхав, щоб зустрітися з вами. Розбійники ошкірили зуби, і Твардовський сумно подумав, що всюди, куди не втрапляє, блищать проти нього оці ашкірені зуби. Але я й справді розшукую вас, пане Ясинський. «То хотімо з дороги», – весело сказав Ясинський. «Гадаю, пане, не відмовитися і побідати з нами». Слуга Твардовського стояв за спиною свого володаря і дурнувато, але радісно всміхався. Твардовський теж відчув, що в його животі заграли сурми. «О, так», – сказав він, – «від гостинності, ясно, пана, я не посмію відмовитися». Розбійники зареготали, а Твардовський поліз на коня. Зірвався, стрибнув у друге і, опинившись у сідлі, полегшено зіткнув. Вони в'їхали в ліс. Розбишак було п'ятеро. І Твардовський зазначив мимохідь, що п'ятого він не знає, певне прибився недавно. Ясинський їхав попереду, в нього була широка сідниця, а вгодована шия морщилася сальними набризками. Врешті Ясинський мав і свою маєтність, хоч про його розбійництво знали всі – але тримав носа до вітру, маєтності його не чіпано зі страху. Пан Твардовський подумав про це не без заздрості. Шуміли високі сосни, наче там у горі велася таємна розмова неба з землею. Зілля плутало ноги коням, навколо все більше сутеніло. Ліс дихав вогкою прохолодою, запахом розкладеного бадилля і листя. Між сосон почали замішуватися дуби. Аж доки не втрапили вони густий недобір. Чувся тріск ламача під копитами, густе дихання коней і людей. Їхали довго, і Твардовський обмислював, як сховати оті кілька своїх талярів. Плівся у хвості розбіницького під'їзду, позаду ще шаландалася шкапа слуги, і цей момент треба було використати. Один по одному повпускав таляри в чоботи, а коли з них останній, полегшено зітхнув. І гукнув до Ясинського фальцетом. «То чи довго ще ми їхатимемо?» Ясинський повернув до нього засмагле обличчя і показав зуби. «Більше протрусишся, пане, більше з'їси!» Звіддалік потягла димом і добре знайомим запахом смажені. Слуга вдихав його на повні груди і аж зітхав млосно. «Гей, хло!» – суворо повернувся до нього Твардовський. «Тут не впиватися! Чи ж я не знаю?» Невдоволено протяг слуга. «А де?» «Де-де?» Твардовський сплюнув. «Мусиш уже тямити!» Обличчя слуги стало печальне. «Вже, пане, приступає до мене!» Сказав він тужно. «Вже я, пане, сам не свій! Вже навіть покинути вас годен. Твардовський зирнув на нього гостро, і слуга понурився. «Ти мені, хло, диви!» Процідив Твардовський крізь зуби. На галяві горіло вогнище. Слуги смажили сарну. Розбійники весело стрибнули з коней, лише Твардовський та його слуга непорушно стовбичили верхи. «О, наші гості поклону чекають!» – зареготав Ясинський. «Слазьте, ваші вельможності! Може б ми перемовилися з паном?» – сказав сухо Твардовський. «І ми б собі поїхали!» «Так дуже поспішаєш, пане?» – подивився зизом Ясинський. «Дуже!» – сказав пан Твардовський. «Маю за день утрапити до Звягеля». Що у звягелі? Ярмарок? Ну, а на ярмарку буде госький. – проковтав задоволений Ясинський і вдарив батогом по халяві. Звістка добра, пане твардовський, він блиснув сліпучими зубами. І, як відомо панові, я не звик не віддячувати за добрі звістки. Злась!» Слуга вже зіскочив з коня, пішов до вогнища. Розбійники відрізали від туші кавалки печені. Твардовський зітнув і покірно сповз з коня. В животі в нього голосно грали сурми. Перед воротами князя Долинського вони зупинилися перед вечір. Ага. закричав Далинський. Саме вас, пане Твардовський, я й очікую. В цій господі ніхто не може зіграти зі мною в шахи. Твардовський був звісний мастак до шахів, зрештою, як і князь. Радий вітати вельможного пана моїй господі, кричав Далинський. І Твардовський добродушно не зважив на усмішку, кинув повіддя в слузі, і той був величний рух. «Можна вмерти, нудьги, голосно балакав князь. «Ті ляшки, що ваша милість рекомендував, цілковиті нікчеми. Я їх порозганяв, прошу пана, бо вони тільки й уміють жерти, пити і до чужих жінок око ставити. Це новочасний звичай», – вічливо сказав Твардовський. Кожного мостивого пана тепер цілі зграє ляшків. А чхати я хотів на ці звичаї, вигукнув Долинський. Теперечки і справді все міняється. Не встигнеш сісти до столу, як лізе туди ж таки і слуга. Це вже псування звичаїв, пане Твардовський. Не встигнеш з господи вийти, а той кіт на підборах до твоєї жінки моститься. Але пан Долинський – давній удівець. Твардовський відчував задоволення, князь був у доброму гуморі, коли лаяв нові звичаї. Це я до прикладу, пане. А де це вельможно так довго носила? Мав до вас діла. Твардовський умів приїжджати вчасно. Слуги накривали столи, цього разу в Долинська гостей не було, і Твардовський задоволено це відзначив. Німчика я теж спровадив, сказав князь, усідаючись до столу і дивлячись на Твардовського із властивим собі презирством та усмішкою. Але Твардовський, коли треба, не мав почуття гумору. Його обличчя лишалося поважне. «Німчик виявився надто розумний для мене, тобто говорив такі мудрі речі, що я майже нічого в тому не тямив», – Долинський зареготав. «Що чувати в світі, пане Твардовський?» Слуги заставляли стіл м'ясовим та кашами – Твардовський не поспішав відповідати, взяв шматок волятини і відкусив добрячий клапоть. За спиною стояв його слуга і ковтав слину. Твардовський повагом набрав м'яса у миску і сунув в слузі. Той кинувся у куток, і звітіля почулося голосне чавкання. – Я вже давно нікуди не виїжджав, – сказав князь. – Все ці клопоти, кат би їх погриз, все клопоти, а треба було б розігріти кров. «Пам'ятаєте, пане Твардовський, що сталося у дворі Ганицьких?» – Долинський зареготав. «Кого це там підстрелили?» – «Кількох слуг, ваша милосте, відповів Твардовський. «А що Миланка?» – питання було недоречне. Пан Долинський побагровів, нахилився через стіл до Твардовського і сказав злісно. «То не Миланка, а вирви корінь. Треба було б, щоб разом з нею згоріли і ви, пане Твардовський». Ваша милість забажала жінку гарячої крові, незворушно відказав Твардовський, обсмоктуче каплуняче стегно. Я вам і вистарав її. Князь зернув на Твардовського, його вуста покраяла усмішка. А ви, пане Твардовський, чи не закладаєтесь чортом? Кажуть, з вас немалий чарівник. З мене ніякий чарівник, бо я добрий християнин, серйозно сказав Твардовський. Звісно, коли казати про Кебету. Але ж, пане, їздите на цій нікчемній шкапі, маєте порвані ронди, а про панові маєтки оповідають на дорогах вітри. Чи, може, ви так само мудрий, як той німчик, котрий сам не розумів, що потякав? Твардовський сидів за столом, як бог, пив пиво і спокійнісінько покліпував каправими очицями. Ваша милість, прорік він байдуже, теж абиякий пан, хай і князь. «Але чи ви їздите, ваша милість, каретою вісім коней?» Долинський хапнувся за бік, де мала бути шабля. Його обличчя наливалося кров'ю. «Хочете, пане, – сказав він із притиском, – щоб ваша вельможність перекинулася до гори ногами за дверима?» «Ні, – спокійно відповів Вардовський, кладучи собі в мису шмат лосятини. «Я хочу пограти з вашою милістю в шахи». Крім того, ваша милість цікавиться новинами. Є неабиякі, і заради них я й приїхав, бо шаную вашу милість не за статки, а за добру натуру і щедру душу. Князь усміхнувся. Йому подобався цей Баламут. Мабуть, він справді має кебету. Часом приїжджає з доброго дива. Пан Долинський чудово знає, що хоч і водить Твардовський за собою слугу, за душею в нього ні шеляга. «А я вже хотів ставити з паном на герць», – сказав князь насмішковато. «У зв'ягелі», – відповів весело Твардовський, – «на мене нарвався один ляшок. Я розпоров йому черево». «Ха-ха-ха», – -ха", реготав Долинський, Ото пан такий герой. І що там у тому череві пан випоров?» Твардовський, однак, коли треба, не мав почуття гумору. «Я вибив йому з рук шаблю», – сказав він незворушно, – «і випустив з нього тельбухи». Але я не про те. Я про новину, яку привіз вашій милості. Він схилився над столом і засипів, віючи на князя перетравленим м'ясовим та вином. Ваш лютий ворог за тиждень вибирається у луць до своєї рідні. Долинський захоплено скочив.